Bueno, eh, aipatzen genuen, eh, biriatuko eskolan bertako aurrena ba bidaia eh, zentu batean orra susten ekimen antolatu duzu bai, bueno, Ba Antolatu dugu bai gambara uste bat, eta bai azmoa da, bai, diru atratzea, bai urtean zehar e, biriatuko herri esko, herriko eskolako aurrek egiten dituzten bidaiak Zaten mm -hmm. gatzeko baita ere ba, bueno, eskolak beharri txun zen bai material be erosteko, eh? Mm -hmm. e, suposatzen de baitare ere, bueno, zaia egiten dela e, urtean zehar ekimenak antolatzea, hor e, gurasoak e, ikasleak baita ere, bueno, hor buru belarri aritzen zarete ez da? gabe ba, edurik, gabe, ba, beti azaiatzen zara gauza berriak hitzen, egin izan du dira musika kontzertuak, ba sosketak egiten dira be, eh, gurazoen artean saltzen ditugu ba txosketa zenbakiak eta beste bat da hori, eh, ganbara ustea, ze azken gure iparralde hontan, eh, ja, ematen dirak okidez berdinetan eta gustoko ditugu, ez, neube ama sala joten has eta ez, ba aukera bada baita bere birziklatzeko etxean erabiltzen dituzun gauzak, ez, eta beste erabilpen bat emateko Uhum. Gooratuko dugu, biriatuko soldo, nauda eskerbaretan izango dela, igandean, goizeko sortziretan hasi eta arratzaldeko zeiak arte, bueno, denbora luz ezbertan egongo zarete, gutxi gorabera bera, bueno, zenbat lagun bildu zarete, ba, bueno, guzti hau antolatzeko. Bueno, ni egia zan oso sartu danoz egon, ni baino beste guraso bat asko sartuak egon dia, baina bai, ba, uste dut hamar lagun inguru egon diesela, buru belarri dena prestatzen, eta gero ba, guraso danoi be, suertatu zaigu, ba, aldego neinen laguntzia ez, kartela jartzen, ahos-ahos eratzen, zabaltzen, mm -hmm. eta bai eta bueno, egunean bertan lana eukingo dugu, beste be eta pizajartzen dut anta eko solua, ba, zaintzeko solua ta eta bueno, ba hola, bai, baina bueno, gustoa eta kontu ala jendia etortzea, janaria eta edaria gongo da salgai, eta, bueno, bagauza onitzbe erosteko eta ikusteko. Baitu, darikabe. Bueno, haipatu zuel karrizketaren nazi eran, ba, oitura dagoela bai hemen e, Lapordini mm. Ipar Euskal Herrian gambara uste hauetan gerturatzeko, ba, no, bertan parte hartzeko, ohitura daukagu beste herrietara joateko, eta, bueno, antxeterratearen bitartez, deialdiare zabalduko dugu ez bakarrik, eh, biriatuko entzulein oski, eh, baitare, ingurukoak, kasunetan bai endaia, e, eta baitare, ba, pausu edo urruina, edo ta zergatik ez e, irun edo ondarribiko bueno, ba, bizilagunak, ez, bertati pasatzeko deialdia zabalduko dugu, ez da? Dudi, gabe edanoentzako zabalita dago, e, eh? muga bita, bueno, da, da ondako, eh? e, irekia eta ongi etorriak eta bai, bai. Uh -huh. Bueno, e, kuriosidades e, aipatu dugu bidaiarena, eskola bidaiarena, aurriko zita dago e, nora edo oraindik hori erabakita gabe dago. E, bueno, ba, ikusten bideidez dainak e, urtian zeharaz batzuk izaten dia e, Lusaguak eta beste batzu e, eguneko irteerak sustengatzeko bedia, ez? Hormen, bale, bale. guztiei aurre egiteko, por menos laguntzeko, ez? Hora be, gurasoek eker esaten horren beste ordaindu du horren boltsikotik. Hormen, uh -huh. oso egin, ba, bueno, deialdiarekin, eh, gelditzen gara, gogoratzea, igande ontan izango dela itzordua, Eta, bueno, ba, horrekin gelditzen gara, Aitziber, ez dakei zerbait gehiago gaitzerik duzun? Eskertzea desperik ez, eta, bueno, bai gander arte, bertan ikusiko. Noske baietz, e, mila esker, Aitziber. Eskerra honitza jo.